щоб не нашкодити, дала. Щаслива, що ти вивчилась, маєш освіту, подорожуєш світом. Сумую, що поки не маєш родини, не привозиш до мене своїх малят. Бажаю тобі легшого та щасливішого шляху, ніж пройшла твоя рідна бабуся та я, твоя друга. Рідна бабуся, будь щаслива. Отче наш, що є син на небесах. Шовкунова Ірина Андріївна, народжена в Києві 1925 року. Сонечко, що сталося? Чому ти плачеш, Полінко? Стривожився Богдан, побачивши вранці на кухні Поліну, що поклала руки на стіл. Голову на руки ридала. Дівчина підняла голову, поглянула на нього, завмерла. Тоді повернулась до старого, вже рясно змоченого сльозами зошита, який прикривала руками. «Що? Що там таке написано?» не розумів Богдан. «Це... це від бабусі», схлипувала Поліна. «Я... Я читала всю ніч. Я й подумати не могла, що таке у неї життя було. Тут, тут цілий роман чи серіал. То Стевка була права, написавши крутий роман про свою французьку бабусю, посміхнувся Богдан і погладив Поліну по голові. Стевцій не снилося. Ти зрозумієш, я, я тобі переповім. Чи перекладу сторінку за сторінкою, коли матимемо час? Ну, весь час попереду наш. Не хвилюйся, все розкажеш, – поцілував її у маківку Богдан. А Поліна обхопила його обома руками, уперлася лобом в живіт і знову схлипнула. Я про це напишу, неодмінно напишу, Раптом підвелася вона. Моя бабуся, вона просто тиха героїня. Щоб я без неї, щоб ми всі без неї. От і напиши. Бачиш, дуже вчасно стевка вивільнила твій час від перекладу, засміявся Богдан. Тим більше, що й саган не постраждала. Я напишу. «А потім ми зі Стевкою зробимо французьку версію», – загорілися очі у Поліни. «І хай вони не ображаються, що моя французька бабуся була вродженою киянкою. Вона варта великого роману». «Як це? Була вродженою киянкою?» – здивувався Богдан. Але Поліна замість пояснень обняла його, і поцілувала так, що той миттю забув і про бабусю, і про каву, яку звик варити собі зранку. Він зрозумів, що диво сталося. Поліна вижила, ожила, прокинулась. І що він зміг їй у цьому допомогти. А далі ціле життя. А життя виявляється...